Surja El Fatir Mekase 25 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Lavdërimi qoft për Allahun Kryuesi në qiejve dhe tokës I cili i ka bërë engjëjt të dërguar me nga 2, 3, 4 dhe katër krah A ishton në kryim qëfar të doj Allahu me të vërtet është i pushtet shëm për që do gje Begatit që Allahu uajep njerëzve nga mëshira e ti, nuk mund t'i pengoj askush, ndërsa atë që a i e pengon askush nuk mund t'ajap dhe që ti a i është i plot fuqishmi dhe i urti O njerëz Kujtoni dhundine Allahut për ju. A kanë do një kryuës vësha Allahut i cili ju furnizon nga qielë dhe toka? Ska zot tjetër të vërtet përveç ti. Atëherë, si për ergohen i ju? Nëse ata të quajnë ty gënjështarë, edhe parate e të dërguar të tjerë i kanë quajtur gënjështarë, tek Allahu këthehen të gjitha punët. O njërëz, dëshim premtimi i Allahut dita e gjykimit është i vërtet prandaj të mos ju mashtroj kurrë se si jeta e kësaj bote dhe të mos ju mashtroj djalli për Allahun me të vërtet djalli është armik për ju andaj vështrojeni si armik ai vetëm i josh i ftarët e vet që të bëhen shok të zjarrit të përflakur për ata që nuk besojnë Ka të dënim të rëndë, kurse për ata që besojnë dhe bëjnë veprat të mira, ka falje dhe shpërblim të madhë. A është a i që veprat e veta të këqia i duken të mira, si a i që është i uruzuar në rrugën e drejtë? Me të vërtet, Allahu shpije në humbje këtë dojë dhe uruzon në rrugë të drejtë këtë dojë. Ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Mos e shqetso vetën dheri në shkadërim për humbjen e tyre Allahu është vërtet i gjithdishëm për atë që bëjnë ata Allahu është a i që i dërgonë erërat të cilat lëvizin në retë Ne i drejtojmë ato në viset e vdekura E në përmjet tyre gjallerojmë tokën pas i ka qene shkret Kështu do t'jetë edhe rinjallja kush dëshiron lavdi e pushtet ta di se e gjithë lavdia e pushteti i takojn Allahut tek ai ngjiten fjalët e bukura ndërsa veprën e mirë ai e ngrevet sa i përket atyre që kurdisin të kçija ata do të kenë dënim të rënd dhe dredhitë tyre do të dështojnë Allahu ju ka krijuar së pari prej dhëut Ademin Pastaj pasardhësit e ti i ka kryuar nga pika e farës Dhe më në fund ju ka bërë qifte Dhe as një femër nuk mbetet shtatë zën E as nuk lind Pa djenin e ti Jeta e as kujt nuk zgjatet E as nuk shkurtohet Pa qen e shënuar në liber Me të vërtet Kjo për Allahun është e let Edhe dy detet Lojet e ujt, nuk janë të njejta. Njëri është i ëmbël e i këndshëm, dhe uj i pihet me shie, kurse tjetëri është i njelmët dhe i hidhët. Ju u shqeheni me mishtë njom prej të dyve dhe prej tyre në zirë një stolit që mbani. Shikoni a njetë si qajnë ujnë, ndërsa ju lundroni me to për të kërkuar nga dhuntit e ti, ndoshta ju bëheni falenderues. A i e bën natën të kaloj në ditë, dhe ditën të kaloj në natë. A i i kanë nështruar dhijelin dhe hënën, kështu që se cili lëviz për një kohë të caktuar. Ky është Allahu, zoti juaj, po shteti është i ti. Kurse ata që ju i adhuroni karahasti, nuk zotërojnë asë sa cipa e bërthamës së hurmës. Nëse ju u luteni atyre, ata nuk e dëgjojnë lutjen tuaj, por edhe si kur të dëgjonin, nuk do t'ju përgjigjeshin. Në ditën e kiametit, ata do t'amohojnë adhurimin që u bënit atyre. Askush nuk mund të të njoftoj ty o Muhammed, ashtu si a i që është i gjithdishëm. O njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun, kurse Allahu tështë. Ska nevoj për asgjë dhe është i denjë për që do lavdë. Nëse do, a ju shduk dhe si el krijesat e reja. Kjo gjë nuk është vështirë për Allahun. As një shpirt i ngarkuar nuk do të mbart barën e tjetrit. Nëse i ngarkuar i rëndë, thë red dikë që t'jam bartë, nuk do t'i meret asgjë nga bara, edhe si kur të jeti afert. Në të vërtet, Ti paralajmëron vetë të mata që i frikësohen zotit të tyre në fshehtësi dhe që fali namazin. Ku shë pastron vetën nga gjunahet, në të vërtet e ka për dobin e vetë. Ndërsa kësimi është te kalahu. Nuk janë kur se si njësoj i verbri dhe a i qëshe, asë rësira dhe drita, asë freskia e hijes dhe vapa. Po ashtu, nuk janë kur të barabartë, të gjallët dhe të vdekurit. Allahu bënd të dëgjoj këtë doj vetë, kurse ti, Muhammed, nuk mund të bësht të dëgjojnë ata që janë në vare. Ti, i e vetëm para lajmërues. Ne të kemi dërguar ty me të vërtetën, për të sjellë lajmet të mira dhe për të para lajmëruar. Nuk ka pasur as një popull që të mos i ketë ardhur para lajmë rrues. Nëse ata të quajnë ty gënjështar, dije se edhe para ardhësit e këtyre, i kanë përgënjështruar të dërguarit e tyre që usolen provat e qarta, shkrimë dhe një liber ndryqrues. Pastaj, unë i dënova më hu esit. E sa i të mërshëm ka qenë dënimi im. Valë. A nuk e sheh ti se si Allahu e lëshon ujin prej qiejllit dhe nëpërmjeti krijon fruta, llojësh e ngjyrash të ndryshme? Nëpërmale gjen den shtigje të bardha dhe të kuqe, ngjyrash të ndryshme dhe kretësish të zeza. Njerëzit, kafshët dhe bagtitë janë llojësh të ndryshëm gjithashtu. Në të vërtetë, nga robërit e tij Allahut i frikësohen vetëm dietarët që e dinë se Allahu është vërtet i plotfuqishëm dhe falës. Pa dyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbas. Allahu do t'u plotësojë atyre shpërblimin dhe do t'u ashtoj nga dhuntit e tij. Me të vërtet, ai është falës dhe falënderues. Ajo që ta kemi shpallur ty në libr, është e vërteta, e cila konfirmon atë që është shpallur para ti. Sigurisht që Allahu i një dhe i sheh mirë robërit e vet. Pastaj, ne u avam librin robërve tan të zgjedhur nga ndjekësit e Muhamedit. Aleyselam. Disa prej tyre i bëjnë dëm vetes duke bër vepra të ndaluara. Disa janë në rrugë të mesme duke kryer detyrimet dhe duke shmangur të ndaluarat, ndërsa disa me lejen e Allahut shkojnë përpara me të mira për të detyrimeve. Kjo është vullndia e madhe. Ata do të hyjnë në kopështet e Adnit. Do stolisur me byzylyk ari e Margaritar, dhe veshja e tyre do të jet prej mndafshi. Pastaj do të thonë: Lavdi Allahut, i cili e ka larguar hidhërimin nga ne. Vërtet Zoti ynë është falës dhe falënderues. Është ai që me mirësinë e Tij na ka pranuar në shtëpinë banimit të përherëshëm, në të cilën nuk do të lodhemi e nuk do të raskapitemi. Për jo besimtarët, është përgatitur zjarri i gjehenemit, ku ata nuk do të vdesin dhe as që do të lehtësohet dënimi. Ja, kështu ne do t'i dënojmë mos mirë njohësit. Atje, ata do të srasin, o zoti yn, në dzirna se do të bëjmë vepratë mira e jonë nga ato që kemi bërë. Atyre, në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Do të thuhet Val A nuk ju as gjatëm jetën A që sa të mund të mendohej A i që donë të të kujton të Allahun Madje juve Ju erdi edhe paralaj mëru e si Andaj Shionit dënimin Për keqë bërsit Nuk ka kur farë ndihmësi Vërtet Allahu E njehtë fshetën e qijeve e të tokës Dhe e dimirë shka në zemrat e njerëzve është aji që ju ka bërë trashëgjimtar në tokë Kush nuk beson, do të mbaj barën e mohimit të vetë Mos besimi, ushton jo besimtarëve vetëm u rejtje para zotit të tyre Mos besimi, usjela tyre vetëm humbje Thua ju, vërin i re idhujt që ju ja dhuroni krahës Allahutë Më të regoni qëfar kanë kryuar ata në tokë? A kanë marrë gjë pjesë në kryimin e qijeve? Apo ne u kemi dhenë idhujtarve një liber ku kanë prova për idhujtarin që bëjnë? Nuk është kështu, por keqë bërsit i premtoj njëri tjetrit dhe të mashtërime. Me të vërtet, Allahu, mban eku i librin e qijeve dhe të tokës që të mos shkatërohenë kur ato nisin të shkatërohen, askush nuk mund t'imbroj, posti. Me të vërtet, a i, është i but dhe falës i gjunaheve. Ata, paganët e mekës, janë betuar solemnisht për Allahun që nëse u vjendo një profet para lajmërues, ata do të ndjekin u dhëzimin e ti më shpejt se qdo popull tjetër. Por, kuru erdi para lajmëruesi, Kjo vetëm u ashtoj ljargimin prej rrugës e drejt. Ata, usollën me mëndje madhësi në tokë dhe me dredhitë shëmtuara, të cilat godasin vetëm atë që i bënë. Valë, a presin ata diçka tjetër veç asaj që ka goditur të më parshmit? Vërtet, ti nuk mund të gjesh në dryshim ose shëndrim në ligjet e Allahut. Valë a nuk kanë ullëtuar ata në përbot për të parë si ka qenë për fundimi i të mëparshmëve, të cilët kanë qenë më të forë se këta. Allahut nuk mund të shpëtoj asë gjë, asë në qijej, asë në tokë. A jështë vërtet i gjithdishëm dhe i fuqishëm për qdo gjë. Sikur Allahut ti dënon të njerëzit si pas veprave që bëjnë, Nuk do të mbete në si përfaqen e tokës asgjë e gjallë, por aji ishtyn ata dirin a fatin e caktuar dhe kur tu vi a fati i tyre, ata do të din se Allahu imbi këqyr mirë robrit e vetë.